Välkomna till uh, Hannes och Olles kändispodd Vår ja. efterlängtade podd Ja exakt Vi är äntligen här Jag sitter i hyddan uh, Och Hannes <skratt> sitter uh, Ligger i garderoben <skratt> <skratt> På sitt gamla pojkrum uh, Det är jävligt viktigt ja, alltså, jag är, alltså jag är som en författare jag, jag kräver lugn och ro där jag jobbar <skratt> Ja alltså vi har ju försökt här i flera timmar Alltså det är, podcast det är man liksom inte på första försök liksom Och, och vi har försökt här i någon timme nu Men här, Hans Mattsson det... Alltså jag har väldigt det... svårt. Jag har väldigt svårt för att göra saker på beställning oh. Jag kräver liksom eh, lugn och ro Nu ligger jag i garderoben Nu kör vi första avsnitt liksom Ja det kör fast avsnitt Vi kan väl eh, börja prata lite om oss själva Ja, vi kör en kort presentation och sen äh, berättar vi lite om äh, podden tycker ja, jag. Ja, det låter bra. Jag heter Anders Martinsson. Jag är 20 år och kommer från Osby. Bår för tillfället i Göteborg där jag jobbar som äh, kock på ett ställe på Avenyn. Äh, där har jag bott sedan i september i år. Och äh, ja, det är väl det som är värt att veta om mig. Kör då eller? Ja, min lista är ju lite längre då. Om man säger får... värt att veta så... Ja, lite mer. Lite... Ja, en lite intressant. Lite intressant ja, jag är lite mer... så nej, Jag är eh, Olle Nyman. 20 år. Eh, jobbar som personassistent. Och jag... Eh, ja Mitt största intresse är väl egentligen fotboll. Eh. Många känner väl till eh, till Olle Nyman. Inom IFK Osby i alla fall. Spelar där just nu. Sen eh, vet vi inte hur framtiden det blir. Men, eh, men eh, klubben jag älskar i alla fall. Ja, det, vi ska inte prata om oss själva mer. Alltså, så Nej. Ja, detta är ju kändispodden som sagt, och eh, där vi kommer ha en kändis, en lokal kändis i varje avsnitt. Idag är det Max Sandberg, och, eh, ja, som vi sedan kommer ringa upp och intervjua i slutet av eh, programmet. Så tanken är nu att vi ska prata om Max och hylla honom för det han gör. Max är ja. tycker mycket. Ja, precis. Vi ska väl introducera han eh, för er med Och sen eh, får vi hoppas ja. på att han bjuder på något i slutet av eh, programmet. här Ja. Vem är Max Sandberg Olle? Max Sandberg är ju en En kille här Han är med Eller hur gammal som oss är nu. 20 år En kille som alltid går lite på Är det faktiskt, trodde jag <laughs> Fram till. <laughs> ja fram till att Han har ju träffat en tjej nu Och är jättekär så här Och det, det förstår jag för Elinor är riktig klippa liksom och... Hon är jättetrevlig så här, men... Jag känner äh, inte eller nå, no, men... Nej. Hon verkar nej, men, vara hon är, trevlig. Hon är riktigt trevlig, alltså, så det Jag förstår att, att han är kär i henne, så alltså, Så det, det är okej. Okay. Men den här, att han släpper biren. Där trodde jag liksom, det var mycket lördag sönder. Ja, det är inte riktigt okej, okay, alltså. Nej, men det var så här liksom... Jag, jag, jag började hänga med Max när jag var äh, 13, basten och sånt här Och äh, det var ju liksom biren som förde ihop oss. Jag vill dricka bir och Max drack bir. Så, så, då, så då blev det liksom att uh, han visade mig om man dricker öl helt enkelt. Fick, uh, första, första gången jag drack så fick jag ju gräva upp ett par kung utanför näs. Jag <här> <här> <här> <här> <här> Ja i alla fall och det, sen, sen dess har det liksom alltid varit han och jag med ölen här och mycket lördag sönder. Han ville alltid dricka, jag jag har ju aldrig klarat av lörda så här men, men Max Sandberg är liksom alltid Ville man dricka så, så, så var han där Ja det var, det, var, det var verkligen alltid så innan Fan vad mycket lärde söndag Ja var vi på ja, ja alltså det, det finns ju liksom en anledning till att Att det har kommit upp en låt Och ett, liksom en Ett citat kring Max Sandberg Det är ju liksom att Max S Dricker mycket öl Max S dricker mycket öl ja. Fast nu är det mer att Max S drack mycket öl Ja Max S drack mycket tyvärr. öl Tyvärr uh, Ja tyvärr men ja men du måste faktiskt berätta det om eh, när du grävde upp kung utanför Netto. Jag har ja. aldrig det faktiskt. Nej men det var väl egentligen så här att, eh, att jag... Eh, man, man, man kunde inte, det var ingen som kunde köpa ut alltså, så. Och sen eh, så var man ju, var det ju de så dumma så att de trodde att folk skulle gå till typ, och hitta ölen. När man gömde den under träd eller, eller bakom ett träd så, så bestämde sig de som köpte ut för att gräva ner ölen. <laughs> <tryk> så så det var jag fick typ det, det, jag behövde ingen skattkarta så jag fick liksom där skulle den ligga liksom, och då fick jag liksom ha en sån här leksakspad jag ihåg, fick, du, eh, fick du en karta med typ kryss på som du skulle leta upp det då eller Men det men hoppas nej men de sa typ jag eh, alltså, jag var ju i telefon med dem då så svarade sa de att eh, var det var och så fick jag följa det Eh, och så satt jag där med en sån sandlådespad Och grävde upp, grävde upp Och så med en sån här Systemet-kasse Har du en sån spad med där hemifrån då? Ja, nej, jag hittade något tror jag. jag gick fan, jo, jag gick fan in på En trädgård och så kn kn Knapp <laughs> eh, Hittade en sån där och så, Det blev nog jävligt det, Så jag grävde upp mina kung Halvliters kung var de med på den tiden <laughs> Jävligt äckligt Men Ja, det var första gången jag drack B. Det var, det var uppgrävda kung. Oh, ja, gott. Ja, riktigt fint. Och Max Sandberg, jag lite ut med men Max Sandberg, vem man är? Det är, ju, det är ju IFK Osbys eh, största eh, kändis, eller vad man ska säga, mest populära spelare. Han är, han är väldigt het just nu. Ja, extremt het eh, på marknaden. Sociala medier och mycket några skåne också. Ja, han... har sett. Jag läser inte några skåne själv, men man hör ju hemifrån att... Det... Han är ofta i tidningen. Och jag har ju turen som får träna med honom varje dag egentligen. Inte varje dag men varenda träning. Det är ju två, två tre gånger i veckan. Och kolla på honom på matcherna och så här. Och, och det är ju alltså det är en riktigt skön skönliga, alltså Det är, Han gör lite vad han vill ibland. Och när han är på topp alltså då, då är han ostoppar. Alltså han, han är ett monster när han är som bäst. Men ja, han fick ju som sagt ett jävla genombrott nu i, i höst och där hade även blivit kallad kvalkungen liksom. Och <laughs> alltså, det, det kan man ju säga på Torget, det är kvalkung. Ja. Det är inte många som blev kvalkungar Don Max blev det. Med sina mål han det, och, ja, och han fick, alltså, det, det blev till och med så så, så står liksom att att han fick skriva för Max Sandberg. Ja, Don Max. Så ja, det är en riktigt bra fotbollsspelare och har ett stort potential helt enkelt. Håll själv för tummarna för att det ska gå går så bra som möjligt för honom. Jag håller det även tummarna på att han stannar i IFK Göteborg i Sverige Ja. Klubben är jättet. Ja, har du något att säga om Max Sandberg? Nej, åter till, alltså det du sa att han käftar mycket på matcher och sånt. Jag tycker han han har ju alltid varit han har ju alltid varit sån. Ja, ja det får ju när, vi, när vi är ute och sånt så är det ju mycket att han käftar mot vakter och Ja. Och han blir väldigt ofta utslängd också. Det blir han ju faktiskt. Somna på ställen och sånt. Ja, alltså det jag vet inte Vi vet egentligen inte hur han lyckas Alltid men han är ju... Jag tror inte han vet det själv heller Nej, men han, han blir ju extremt aggressiv så här om det, om det är någon som säger någonting som inte han tycker är rätt mm. eh, Så är det ju och han, han är, han är han har, Nu mot slutet Tycker jag De senaste två åren Så har han liksom inte klarat av ölen På samma sätt som han gjorde innan För han har börjat bli trött och så det har hänt att han har somnat liksom. Men vi, har ju, vi har ju sett bilder som random folk har lagt ut typ så här eh, tack du gjorde det tack du det Ja, så alltså, han, alltså, ja, han har somnat på t-bagen va. Ja, så är det liksom en bild på Max Amber han sitter så här på tebaren. Liksom, ingen vet vem det är som har lagt ut. Den. Nej, jag kommer ihåg han var så AI för att den här bilden kom ut. Ja, magiskt. Han är, han är jävligt bra på förfesten i alla fall, det får man igen. Ja, det är han. Han, är, han kör ofta, han tar ofta DJ-. Ja, DJ-stolen DJ sitter här nu. Ja. Han sådär det Han tar den rollen och ja, Och sen sen dricker ju verkligen öl med så säger om vi kör ölspel så så kör ni backar han liksom aldrig. Nej ja, nej. Och det, är det så blir ju ofta han som får dricka mest på ölspelen. Ja, det är så för att det, det är roligt. För ja. han dricker dem det är alltså jag hade man sagt det till dig till exempel så hade du kan ha tagit 10 klunkar men de har ju varit dubbelt så är väl helt så stora kanske. Ja precis. Men det är för du ja, du kan ju inte vilja somna precis när, när sker till vilket så känns Det känns <laughs> som Du har en björling. Ja, det är ju Björn, men han somnar ju som, på förfesten. Lägger det? Här att, ja, det, men det, det här med att han är jävligt aggressiv när det. Det ska ju vara på max sätt, så är det liksom. Ja. Uh, ja. Är det inte det som blir han förbannar? Ja, det blir... Det är ungefär som den här. Jag har hört lite rykten om den här Bandy-incidenten. Ja, Bandy-incidenten, är grymheten. Ja, jag har hört lite rykten om den. Jag kan ju berätta, det är en en historia från lågstadet. Jag vet inte om Max själv kommer ihåg det, jag tror inte det är för vi har aldrig pratat om det. det var i alla fall på lågstadet. Jag tror vi gick i år eller trean eller något sånt. Spelade landhockey på rasten och jag och Max var i samma lag. Det blev i alla fall straff till vårt lag och Max Max ville självklart slå straffen och det ville jag också så började vi bråka om det. Och sen Max tycker att man ska slå straffen på bandyvis, alltså som man, alltså bandy på is, man slår liksom. Inte som i hockey. Jag tyckte man ska köra som i hockey. Alltså man går fram med bollen. Det tyckte inte Max. och det slutar i alla fall att vi slogs med bandyklubbarna. Och fick gå till rektorn. Och ja, sitta i möten och sånt med våra föräldrar. Jag vet inte om Max kommer, jag tror inte Max kommer ihåg det. Vi får fråga han sen när vi ringer ja. upp honom och intervjuar. Ja, bandy. Så det är liksom ett bevis på att. Han är liksom envis och det ska vara på hans sätt. Ja, här. men det är ett sånt typiskt Max-exempel. Ja. Alltså man ser ilskan komma fram i hans ögon. Ja, vad har, vad har vi mer att säga om Max? Alltså, det, är, det är bara allmänt hur han är för tydlig. Det finns ju hur mycket som helst man kan ja. säga om denna fantastiska person. Det är ju en väldigt känslosam människa alltså. Ja, det är, det. Han, är han har mycket känslor. Mycket känslor. Det är, det är ungefär som den gången när, när du... Ja, återigen var det en garderob inblandad. In, in ja, det det kan, måste vi berätta Du kan, kan spåna vidare på den ja, det, är, det är inte jag som ska berätta det egentligen. Men ja. vad var det som hände Det var den gången ja. Vi var hemma hos Sara Johansson på fest ja precis Hon hade ju ofta fest Det var ju hon som stod upp hemmafesterna Ja på den tiden. det var mycket Sara Johansson på den, den, gamla, den gamla goda tiden Ja fint det det. I alla fall, vad hände egentligen det var, får inte nämna namn, någon, en tjej då, som slog till Max. Och Max blev ju förbannad. Han slog inte tillbaka, men <laughs> han, blev, han blev upprörd. Ja, vad hände sen, Olle? Nej, men det var väl liksom så här att. Eh, för det första så hade ju du inte synt. Sist. Martin skulle ju ha ja. Och jag bara vad fan är han? Så Alla han... letade efter mig. Ja, jag, gick, jag gick till, men jag vet inte vad fan, vad kan man förklara? Vad Sara bor, jag vet inte vi klockar vi klockar typ. ja typ gula kiosken eller sånt ja ja eh, klockare och ja, där i alla fall så där började jag gå och sen gick jag med ett ike och köp på det här och se till byn och jag, jag bara Hannes Hannes <laughs> spoler ja den jag hon spyar mitt i allt det, men kommer jag ihåg hade rökt rök så jävla mycket så jag här spyd <laughs> ja och i alla fall in och... In och komma tillbaka då, är det, då ligger du i sängen När jag kommer tillbaka ja, Det hade jag inte varit innan Nej, men Ni hade, Alla hade ju letat ja. i hela huset först. Ja men då får man liksom höra att du har legat In i garderoben <laughs> Och så har du smyglissnat med <laughs> på, på allt som har hänt liksom. Och då hade du ju liksom hört det här. Jag kommer inte ihåg varför jag låg i garderoben Men när jag väl låg Så tänkte jag att detta är ett bra tillfälle För att Lyssna på allt skitsnack som hände där ute. I Sarens rum då. För det var ju folk där hela tiden. och Så jag kommer ihåg att eh, två tjejer kom in då. en av de här tjejerna var eh, hon som slog Max då. De kommer in och så börjar de prata skit om Max. Och säga att han var dramaqueed. Ja, alltså ja. riktig dramaqueed är han Max Sandberg. Ja, men det stämmer nu Ja, det gör det nog. Jo, han skulle ju fan passat in på uh, någon jävla uh, uh, docushopa tror jag. Ja. Han ser bra ut med liksom, så det är, Han är nog ja, det... populär där, liksom. ja Absolut Absolut, ja, absolut. Gadroman <laughs> ja, ja det är det jag säger Jag är som en författare Vi ska ju snart ringa upp honom här ähm, Ja Max Sandberg, Max Sandberg Vad gjorde han igår förresten Han äh, kollade på fotboll Och var väl med eller tror jag. Den gamla, den, den gamla vanliga lördagen liksom han. Ja. Eller nytt var, nej inte gamla vanliga utan den, den, den vanliga standardlördan nu. Ja det så kan man säga. Senaste månaderna. Ja men då får vi passa på att senast gratis i alla fall till de två. Man ju säga. Till vilka då. Max väljer nog att de hittat. Så. Ja ja, precis. Det är trevligt. Det är trevligt. Hoppas väldigt, att, är äh, ja väldigt sött där om Och man får ju hoppas liksom att äh, Elinori kanske kan Ändra Max ja, Det här envisheten kan jag ju få båten lite Alltså Max, Max, ja. Max Jag är liksom tänker vi grupper upp och är bakfulla Liksom och jag har sovit hos honom Och vi kommer ut i köket Och så börjar Max rika Mamma Jag har macko till mig <laughs> Alltså det här med det, det där alltså det måste han få bort, liksom, Det är för ja. liksom, inte han måste liksom kunna bre Macko själv. Nej ja, det passar inte sig. Och liksom hon måste kunna säga nej utan att han blir förbannad. För det, för han blir rasande för att hon inte vill göra mackor Och så Och sen var det en annan grej för här om veckan. Mm. Så hade han, han bestämt sig för att göra tacos. Och den dumme jävla ring och frågar Hur gör man tacos? fast? <laughs> Kan man inte är taco Då kan man fast göra bloggen? Det är du att han ringer, ringer dig Han kollar liksom inte upp det på nätet eller så. Han ringer dig och frågar hur jag bara Tacko fast ut sig Inför alla lyssnare här i podden August oh, eh, När vi pratade om Max EMVC Jag vet en gång när vi var på förfest Hemma hos Max eh, Eller det var väl egentligen innan Förfesten hade dratt igång Det var bara jag och Max tror jag Har Jag varit med Ja du var också kan man ja. Så säger jag i alla fall Max. Det var ju dags att äta. Och Susanna hade ju lagat mat. Och Max säger Max, vill ju, Max hade inga pengar till inträdet på Bonken. Vi skulle till Bonken på kvällen. Ja, det var i, ju, I Kristianstad då. Ja det var ju under skoltid. Liksom. Jag jobbade ju. Ja, precis. Max har inte pengar till inträde. Han tjatar och tjatar på Susanna att han vill ha pengar. Men han får inte. Då drar han till med. Mamma. Jag äter inte ikväll om jag inte får pengar till inträde. <laughs> Aj, det det, det grösa är ju att hon inte faller för det heller. Liksom, att hon... Ja, ja. Då får han ju vara utan mat. Du, jag har fan fått ett hejt. Nu? Ja. Spela upp det i podden. Ja, ska jag ska göra det. Live hejt. Eh, ja, Vad är nu nu? Blir det något eller? Då ska jag svara här nu då? Äh, äh, ja, säg, att vi, säg att vi kör live här nu. Hallå, så han får te i sig. Ja, hallå Max. Vi är full gång här faktiskt. Så du får fan ta en kopp kaffe och pinga te för snart ringer vi så du vet. Kanon. Det har varit kul att få en kommentar av Susanne angående detta. detta. Ja det har varit jävligt kul faktiskt. Ja. kan jag se om vi kan få det sen när vi ringer upp honom. Då Max igen här. Men jag sitter och fokuserar nu. Ska jag komma till Yddan eller? Vad händer? Nej, vi ringer väl upp han då? Eh, Hannes, han klarar liksom inte av att sitta bredvid och prata. Så du, det får helt enkelt bli över Skype. Så vi ringer där sen. Eh, men det är, jag har ju en riktigt skön historia med Max liksom att Vi snackar med fotboll här. Liksom. Han har ju liksom alltid kunnat vara borta så flera veckor utan att någon... Vet vad det är. Han är för skadad. Liksom. Vad har han? Vad har han? Vad har och Det är en klocka i stora. Det är med. Vi kommer hem från fyllaren. Och då, utställer. Då. Kommer hem och han är riktigt riktig liksom. Sätter sig på en stol. Sitter där och du vet vad han har händerna i huvudet. Så bara, åh kan igen. Sitter han och, och sen helt plötsligt trillar han av stolen. Och skri, börjar skrika. Korsbandet är av. <laughs> karriären är slut. Wow. Ah, tror helt så att Kåsbandet tog det av för att han har trillat av stolen. Äh, det är Tråligt, tråligt. Vi svarade liksom att han slår knät eller nåt. <laughs> karriären är över liksom. Ja. Magiskt. Ja. Det är så typiskt Max. De som ja. känner honom förstår verkligen. Äh, du, jag tänkte på det med. Alltså vi vi två är ju personer som är ja spontana är vi. Jävligt spontan. Jag är väldigt spontan. Ja, speciellt du. Jag, jag kan bara vara spontan. Ja, vi funderar ju på eller vi vill ju göra någonting i 2015 kanske dra någonting men ja, vi vet vi kan ju inte planera någonting så det är inte så sagt, är... Mig. Ja, Men Ja, alltså det går ju liksom inte att planera någonting man... Nej, det, det är väldigt svårt att planera saker långt i förväg med mig för jag, jag är väldigt spontan. Max Samba han fyller ju 20. Ja, ja. Det gör han ju. Och, eh, vi, vi satt vad fan? Vad fan ska vi köpa till honom? Eller vad fan ska vi köpa på? Jag funderade på om vi skulle ha någon överraskning för honom. Ja vi ville ju ha en Överraskningsfest det. eller något. Fast nu gör han ju inte fest själv. Så det, mm. det går inte nu. Nej, alltså det var ju det var liksom svårt att komma på någonting. Eh, till honom. Vi hade ju det där att vi skulle flyga hem i Bjola. <laughs> <laughs> ja alltså, vi hade ju en riktigt bra idé. Och det var ju att. Flyga hem Biola Från ja, för Barcelona de vet, För de som inte vet vem Biola är Så är det ju Emil Björling Vår kompis från skolan Jag har gamla vapen -dragen. Ja, dag En väldigt bra vän till Både oss och Max ja. vi, vi tänkte att det blev den Den bästa överraskningen Om vi skulle ja. flyga hem Biola från Barcelona ja, är, är det Barcelona? Ja. Jag vet inte, jag tänkte vad det låter bra Ja, han är i Spanien i alla fall. Ja, Spanien är det. Jobbar där så, något skit. Ja, men så skulle vi liksom flyga hem honom i privatjet så skulle han ju få hoppa fallskärm ner på IP, nere i byn. OSP IP. Och det skulle vara en Vi skulle stå där och välkomna biola hem liksom. Ja. Rygigt hemma Det roligaste är väl att det blir fest för Biola istället för att... <laughs> Sen blir det liksom Biolas så Glöms max bort Vi måste ju höra med Don Max eh, Hur han ser på eh, Biola Snacka lite om Biola så. Ja. Känner vi oss redo nu? Eller? Jag, jag, har en, jag har en Han har svarat här igen Kör en hejt hela tiden Okej <skratt> <skratt> Märker du nu att nu vill han ta över showen? Ja. Så är det är han som ska bestämma hur det ska gå till. Ja. <skratt> också typiskt Max Ammergei. Ja, ja, nu ställer det på hans sätt. Nu när Max kommer in i bilden så, så kommer han ställa frågor till oss. ja Tanken är att vi ska försöka få ut den här, det här avsnittet på hans födelsedag. 20. 20:00 november. Uh, ja, så förhoppningsvis. Är det den 20 november när ni lyssnar nu? Ja, så då kan vi ju sjunga lite för han här livet, <skratt> Ja, våra länder Ja, ungefär sådär Grattis ja. Max i alla fall Grattis Max Sandberg mm. Vår hjälte mm. vår, eh, vår vän Den största idolen Ja, det är Ja, Olle ska vi ta och ringa upp Max nu då? Ja, vi tar ett samtal Ja, det gör vi Tjena Max! Tjena, tjena! <laughs> är läget? Jo fan, eh, rullar på. Kolla! Jo då, det är fint. Jag ligger här i garderoben och <laughs> kör eh, första avsnittet här. Eh, ja. Vad gör du för något? Just nu? Ja. Jag har precis ätit brunch. Bacon, steak, potatis, mackor med mamma, Tony och Elinor. Trevligt! Är Elinor där också nu? Jag har skickat ut henne. Ja, det är klart. Och hon hör inte ett snack. Då har du inte helgen alls. Eh, fredan. Var Varför gjorde du det fredags? Jag var väldigt krasslig så jag var hemma och tog det lugnt och nådde mig i tid. Eh, Lördag spelade vi inomhuskub eh, i Slaholm. Och då eh, sökte jag igår. Var är Jag började söp. i går. Söp. Majsäs My dricker mycket öl, han är tillbaka! Han är tillbaka, ja. Vem söpte med det? Det började med att jag och Martin satt här och bettade lite mm. vid, vid femtiden ungefär. Så knäppte vi en där. Sen så fortsatte vi dricka och han skulle ut på kvällen. Men han, han körde sin förälder med mig och Elinor här sen på kvällen. Alltså. Så vi satt och drack och kollade på matchen. och Jag blev riktigt sult. Och sen var det bara hemma då. Ja sen var jag hemma. Ja. Trevligt ju var... Martin. Ja just det, ni var med det ja. ja. Jag, gott, gott. gott. Jag, tänkte... jag tänkte, hur gick det på kuppen? Jag vet ju men. Jo det gick bra, vi är vidare. Eh, till kvartsfinalen för det blev. Om två veckor eller sådär. Då blev det poäng i gruppspelet. Och sen slog vi vinslar i åttondesfinalen. Hur ser du på din egen insats då? Det var lite där, uh, inte en innområdsträning och ingenting Så det var svårt att hitta fået om man säger så Tycker du ändå det kändes bra faktiskt Ja, jag fan det, det. Ja. absolut det Absolut Jag tycker ändå det är så bra ut liksom. Ja, det är så bra ut för hela laget liksom Jag märkte inte att vi hade inte, uh, tränat Jag tänkte att vi, det är lite så här Max Att vi har ju gått igenom det här med att Max Estrik mycket öl va? Mm. Mm. Vi har dratt hela den ja. eh, historien uh, Vi har ju inte dratt hemfärden Från F efter Växjö, har Vi Har inte åt typ <laughs> Men uh, Det är ju så här att vi vill ha reda på Om Max S dricker mycket öl Eller om Max S drack Mycket öl mm. Har det hänt någonting eller? Jag kan ju säga Max S drack mycket öl Lina. det är ju ordet Ja. Ja det är ordet jag, jag kan inte, jo men jag tycker ändå jag dricker mycket öl nu, fortfarande. Men kan inte lika ofta, kan man säga så. Jag, det, är, det, är, det är inte så mycket fest längre då? <laughs> inte lea mycket? Inte lea mycket utgång, Nej, säg så. Nej, och det har ju på att göra med att du har stadgat dig. Spela spelar in, absolut. Men det är ju, då kan vi ju ta Elinor ja. Hur känns det med Elinor? Det känns för jävla bra, måste jag säga. Men, hur länge har ni varit tillsammans nu? Den 23 november så blev det, alltså har vi varit tillsammans i tre månader, officiellt. Vi har ju träffat sen, är det, juni någon gång. Studenten Ja, Alltså, vad var det ni, var studenten ni träffades första gången? Vi träffades för studor, eh, student första gången, ja. Krono! Krono var Ja, förstå. Då är det din ju. Ja, ah, just det. Och sen så satt hon ju vid båda och så såg jag henne och så blev jag kär. Jag kommer ihåg att du sa att du, du var betuttad. Ja. Jag frågade dig, Max, är du kär nu? Nej, ja, jag är betuttad. Ja. <laughs> ja, jag kände, jag kände, jag kände. Han hade fattat tycke. Ja, fattat tycke var det också. <laughs> ja, men det, det, det är ju jättekul att du har hittat rätt. Ja, det, det känns så jävla bra ja men det tycks inte det tycker du blir nästan 20 innan du fick det riktiga förhållande ja jag har aldrig haft ett förhållande jag har aldrig det är inte så nära ah, nej men uh, hur känns det just det här förhållandegrejen grejen är, är det något uh, du är saknar liksom inte det gamla livet något alltså, så här. alltså jag vet inte alltså, jag trivs ju så bra med henne liksom så det det är klart att uh, ut, ut med grabbarna liksom och så ju, det, det är klart man saknar det ju. Ja. Det gör man. Men uh, jag sitter inte hemma och grälar med liksom. Det gör inte. Jag. Nej. Jag har det för jävla bånd här händer. Det blir ju ja. utgång också. Och det, blir, det är inte så att det bara helt ja. slutar. Nej, han är inte helt borta från. Nej. jag tycker ändå uh, ute en del faktiskt. Uh, ja, du det var, var... senast. Ja, du var ute här för några veckor sedan. Uh, men hur gick det då? Ja, just det. Efter eh, sista matchen på säsongen hade vi en eh, liten förfest i klubbstugan. Så säger du vi. Ja, vi, vi i laget här. Jag har ju alltid trott att jag är med i laget. Eller jag vill ju hemskt gärna vara med i laget för jag tycker jag är väldigt bra forspelare. Nej, så hade vi en förfest där i klubbstugan. Ja. Och eh, sen eh, åkte vi ut till Kristianstad. Nu var det. Sen, Vad hände i Max? Ja, jag... Det blev ju ett fyllåslag utan dess like. Eh, Klubbsterigen, spårade lite där. Man satt att du drack hela, hela, hela tiden. Hela eh, sen så åkte in med en sån random jävla bil. Fick Vi Vilka fast satt i den? Det var typ jag, GP Eriksson. Redan Christian Malmberg. Och VT. Och så körde Alex Johansson. Och det började med att jag skulle... Jag, jag var lite aj. Eh, på vägen in. På vägen var det aj redan vägen in? Ja, jag var, ja, det var jag. I äh, <laughs> äh, det var när jag skulle sätta på musik och så vet vi. han. Viktor äh, då. Men jag slog mig. Jag sitter i framsätet och han sitter där på. Och så sitter han till att jag spelar så jävla dålig musik som börjar slå mig. Som. Så, vi lyps. Och så lägger jag. Sådana små. Mm, äh, och då blir det så döda. Då skrek på honom och. Ja. Nej, så du. Det blev ju fel redan där. Ja, jag är dåligt. Här. Jag började jätte dåligt. Oh. Äh, nej, så åkte vi in. Och sen så gick jag in. Jag kom in direkt på grann nu med Martin och alla de För jag tränade mig i kön. Sen så var jag väl inne i en timme, en och en halv, en timme kanske. Så beställde och jag bjöd eh, Ma Martin på massa Red Bull Bulbakia och skit. Och, nej, och sen, så, sen så råkade jag ju välta ner. En beställd Red Bull vodka, två gånger Tydligen <skratt> uh, <skratt> <skratt> Så Sen <skratt> en <skratt> <skratt> så stod jag i baren och hängde över baren Då kom en vakt igen Och slängde ut mig Jag hade inte gjort jag hade vänt ner Vem som helst kan jag vänta ner Det gjorde jag också när vi var där Ja precis, Nej, de såg under min tumma blick antagligen. Nej så blev jag förbannad Och blev utslängd därifrån Nej ni, alla, alla kommuner. De är ju till dig vakterna, känns det som. Ja, det är ju så. För blir ju ofta utsmängd. Det är någonting du har som är... de inte tycker om. Ja. Det roliga är ju med att vi har ju stått där den en och en halv timme du är inne. Då har vi står i kön. Vi är längst fram i kön. Då kommer vakten utspringas med håller Håll hand runt dacken så tryck trycker ut. <laughs> så, så, jag vänder så här, killen, och säger det Max Ambers och skriker. Släng ut honom i nacka, skidet. <laughs> ja. Det är många sådana vaktincidenter. Eh, max Ambers typ som när vi var i, i, på Madison, vi bor han, han tror att han har blivit vän med vakten. Och sen säger han att ja, följ med mig. Så går han ut med vakten, och sen har ja, du utslung. <laughs> han, han leder mig. Vi har ett sånt bra samtal. <laughs> Han leder mig med ett sådant samtal, pågår så leder han mig vägen ut. Och jag fattar ingenting. <laughs> du blir Men Du det var det i Växjö? Jag, jag hängde inte på det där från början. Nej, det Men... var i Båsta. Ja, i, Båsta okay. mm. I Växjö är det något helt annat? Ju. Ja, Växjö var ju en helt annan grej. Du blev mm. utslängd där också. Ja. Det var, där var du väl också irriterad på något redan? Ja, men det var ju liksom, mycket som grävde mig. För mig, Ja, men det blir utslängd i alla fall. Fan, nu kommer jag helt bort med mamma. Han står och tar kort på mig här i Nej, <skratt> <skratt> <skratt> ah, sluta nu. <skratt> <skratt> uh, Max Amberg blir utslängd. Ja. Oh. väldigt upprörd över detta. Ja. Ställ dig och pissar på tåget Nej. Nej, det var inte på tåget Utan på var... pizzerian. Ja, Napoli. Ah, och ja, och polisen kommer Ja Och Max vad händer då? Nej, jag, <laughs> nej, alltså, jag står stämd med pissa på Pizzerian mitt i Växjö mm. Och jag tycker det är tråkigt så dåligt Jag står fast vid det för att ingen säger till mig att inte göra det <laughs> Nej, det är vårt fel <laughs> ja, Det är vårt fel, nej <laughs> alltså, Vi tar det på oss no, Nej, jag har något förstånd vid det nej så Kanske någon annan kan ha det, eller, nej, men det nej absolut det, det var jättedumt Nej men så, så pissar jag och sen så kommer polisen Och så får Ja, var det Ja Och du är jätteirriterad Jag blev jätteajj på det Du fick ju nästan fylla cell Ja det fick jag Nästan men ja. det, det löser sig tack, uh, Var det där Det här låten kom fram eller Max Hess dricker mycket öl Ja var det där den det drog igenom ja, Jag tror nästan det Ja. ja, det kunde vara. För det var ju ja, den var det? Nej, det var Daniel Olsson Linkvist som körde oh. hem och sen. Och Linkvist. Ja, och så Linkvist max var så irriterad på allt efter detta. Så när vi åkte hem i bilen satt han där bak och muttrade om eh, polis och eh, ska aldrig börja pissa och <laughs> typ eh, han mer dricka öl han skulle aldrig mer dricka öl. Han blev irriterad på Daniel Olsson Linkvist också. Han, han kunde ingenting om bilar eller max så. <laughs> Du kan ju ingenting om bilar som gick visst Nej du kan ju fan ingenting om bilar Sitta där och säga massa grejer om bilar Som inte lyckas Det är underbart Ja så vi kan ju dra den här Ja den, när han äh, vägrade att äta Ja den kan vi ta upp Han, han, han drar till med fastan Ja <laughs> Max vad var det som hände den gången egentligen Du fick inte pengar av, Till inträde av eh, Susanne jag hade väldigt ont Och, och jag ville gärna ut <laughs> Susanne hade lagat en Brakmåltid oh, ja. <laughs> Och vad har du då? Uh, nej jag äter inte rum Jag får Tack uh, till så. <laughs> Vad sa Susanne då? Uh, enligt er så har hon Gett med sig <laughs> <laughs> Ja men det har hon säkert jag tror det på något sätt om jag gjorde alltså, sysslor här hemma liksom lite sådana grejer och sen. Bädda i sängen. Och ja och disken och lite så grejer. Oh, yes. Oh, yes. Jag var, jag Men ja, jag ju och kom kommer Man får all, nästan alltid som man vill ju. Förutom Löst. den här gången det var straff. Ja. Jag har berättat om en bandy incident Max som skedde på lågstadiet Jag tror inte du kommer ihåg detta mm. vi, vi spelade landhockey På rasten mm. Så blev det straff Och vi, du och jag Blir väldigt, eh, vi började bråka Om hur man slår straff I, i landhockey mm. Mm. Du tyckte, tyckte att man skulle slå den som i bandy Du vet när man skjuter direkt Och jag tyckte, mm. jag tyckte att man skulle köra ishockey Style när man går fram med bollen ja Detta slutade med att vi slogs med klubborna Det kommer jag ihåg lite faktiskt Ja, jag kommer ihåg lite så, Samtal med rektorn och sånt ja, det, var, det var det vi pratade om att Vi eh... vill ha som du Det är ett så liksom. är... ja Annars blev du förbannad Ja, men ja, nu så var det kanske Det var så kanske För att gå vidare så har vi ju eh, Din 20-årsdag nej mm. Känns det att bli eh, 20 av systemet och allt det här? Känns det bra eller? Ja det känns, eh, det känns riktigt bra. Det kän men <laughs> känns det att, Vad ska du göra liksom, förrse idag? Ja, torsdagen, jag följer på torsdagen i 20. Då så ska jag fira med pappa. På fredag så kommer släktingar hit till mamma. Och då firar vi mig här och på lördagen ska jag ha födelsedag. Födelsedag. Ja, ah, jag bjuder in laget och några andra Så vi ska sitta här Och bli bönnanejtade Och sen grönt ja. Det ska bli trevligt, det blir trevligt. Tack för inbjudan. Ja då <laughs> Ja och egentligen Det kommer vi till den här punkten Som egentligen allt handlar om och Det är ju att du har blivit en kändis I byn på grund av din fotboll max. Hur känns det Och, och, och allt det här all, Runt omkring så här. Känniskäl kan vara lite i. Nej, jag vet jag Max det är. Mer, det är mer unga. Du nämns ju mycket i, i tidningar och. Jag hade ju en transperiod där i slutet av säsongen där jag gick riktigt bra. Och ja, då kommer jag med till fronlig. Jag jobbar ju på skolan. Vilket gör att det är väldigt många barn och alla som vet om allting och. Ja, så nej men det. är det, det känns bra. <laughs> Hur kändes det för att få skriva ett för då? Ja, det känns bra. jag, jag har ju ingen riktig att för, alltså så så det blir lite Det blir lite olika varje gång. Ja, ja det är ju samma styr på dem, men det kan inte alltid bli bra. Jaja. Jag har liksom inte den där känslan generellt. Nej nej. Det blir alltid unikt, ja då? Ja, ja, men det kan man väl säga. Det var ju kul att, äh, att du fick lite sån här äh, ja Jag vet inte, uppmärksamhet Men jag tycker du förtjänar det friskt Tack ja, så mycket ja. Det var faktiskt väldigt roligt När, när det var bilder så, och pengen Det var namn, alltså, Som och så Det måste ha ett jäkligt stimmigt i skolan Ja det var det Det var, det var en jobb period Mycket just... på ryggen Och strykande och det och... Blir det alltså <skratt> för i skolan Ja, ja inte efter det här, men innan har det blivit. Innan det. Ja. Står ungarna med anteckningsblock då i trappan och <laughs> väntar på att det ska komma liksom. Nej, ja, inte riktigt så. Det är mer om jag har gått in i någon klassrum sådär. Så kör, du, ja. så kör du båda händerna ut så, så, så alla som gick i, i high five. Så. Jag springer på i klassrummet <laughs> Kan ju, vi kan ju säga så här Vi kan ju avslöja nästa vecka Eller nästa vecka vet jag inte Men nästa gäst yes. Och den känner vi alla ihop det är ju eh, Axel Blomqvist Vad har du att säga om Axel Blomqvist eh, Han är en väldigt, väldigt, väldigt bra kompis eh, Han är eh, jättesnäll Och eh, jag älskar honom Vi måste ju berätta vem Axel Blomqvist är också För de som inte vet Ja, Axel, Axel Blomqvist är ju ja Jag har väl känt honom längst av oss Tror jag i alla fall eh, Ja, en kille, ett år innan år sedan 19 Är ju hockeyproffs <coughs> Över Atlanten är han ju han spelar hockey Draftad av Winnipeg Jets Så eh, Han är ju högaktuell för JVM, är nu Som eh, snart drar igång Så det är ju Det är väldigt kul om vi hade fått snacka lite med Axel Och han gör lite som han vill Så det är ju jävligt gött att få höra vad han har att säga Ja, det ska bli intressant Absolut Absolut Ja, men skulle vi Tacka först då Max Det var att du ville gästa Ja, tack så mycket Max Ja, ja tack så att du fick komma med Det var en, det var en ära ja. Så att säga. ja, tack så mycket Max Du får du bra Du kanske kommer att gästa fler gånger På den, man vet inte och Så ses vi, ses vi nästa helg Ja, absolut, det gör vi glada hej mm. glada Ha det gött Max Delsamma. Hej, hej. hej. Nej men det var allt vi hade att bjuda på idag. Ja, det var... Nästa vecka som sagt, JVM aktuell, Axel Blomqvist. Mm. Nästa vecka så är det. Mm. Nu vet vi inte riktigt, ja nästa avsnitt. Mm. Vi vet inte riktigt hur ofta vi kommer göra den här podden. Nej och vi vet... Det beror, sig på, en... ja, det beror sig på vad vi får för respons. Ja det gäller att tycka till liksom. Tycker ni är i kassa så skriver att vi är i kassa för du gör ja, det till. så enkelt är det inte. Då måste vi få veta att eh, vi ah. veta vad vi gör bra och vad vi inte gör bra. Liksom. Och gör vi inte något bra så lägger vi ner så det. Ja, och vill ni ha något mer i podden så får ni säga det också. Vi är som sagt nybörjare här så, nu. Så hjälp oss gärna. Absolut, vi ska försöka skapa sidor på diverse sociala medier. Exakt. Så att det blir lätt att följa oss. Vi kan inte så mycket om datorer. Nej. Jag är ju sämst för teknik, så är det ju bara. Ja, ja vi, vi fick ju tips av eh, gode Ekdahl, Kristoffer. Ja, Kristoffer Ekdahl måste vi tacka. Ja, i väldigt stort tack Han och Albin Blomqvist gjorde ju en väldigt bra podd förra året, var det väl? Stor inspiration. Ja. ja, men då säger vi väl adjus. Ja, ha det bra. Ja, ha det bra. Och glöm inte att skriva till Max Hanberg att han, han fyller oavsett. Alltså. Ja, att... det var allt från den. Puss, puss.